коруться води в мельника по комплексу, підморгував фуражирам. Приберіть он той свіжий кизяк, вімкніть вентилятори і кондиціонери, виженіть щетрика із пологового відділення, пустіть конвейер із свіжим бурячинням. Василь нервувався, кілька разів необачно наступав на черевик Анатолія Олександровича, який тільки раз і згадав про підкову. Скажете дідові, що я проїздом. Смеркалося. Секретар запропонував Круцеві підвести його до траси, бо сам ще заїде на вечірні доїння в княже. Круць навіть не замкнув кабінету, втішено примостився на задньому сидінні Волги, занишк, норовив зайняти таке місце, що бачилось йому в дзеркальці обличчя мельника. Але на нього позиркували тільки очі літнього, заглибленого в дорогу і в свої думки водія. Анатолій Олександрович смачно покурював, стружуючи попіл у порожню пачку від сяників. Якби не чаділа сигарета, Василь би подумав, що той дрімає. Круць не терпів курців, але зараз раковий дим не дратував його. Якби запропонували, закорив й сам. Хоч би запитав про щось. Мовчить. смокче чи цигарку. Василь тягнувся аж тоді, коли машина вже давно з'їхала на княжий тракт вимущений гніванським гранітом. Причагівся на м'якому сидінні ще більше. Якби міг стати невидимим, він би з радістю погодився, але з поверненням у той стан, в якому городища постійно бачить свого зооветеринара. Машина в'їхала у княже. Перший зітхнув, погасив цигарку, провів рукою по вилиці, зазирнув у мініатюрний блокнотик, Обтягнутий похожою тиснутою шкірою. Тільки б не озирнувсь, подумав круць і чомусь гада, що підкова поза очі називає Мельника хазяїн. Чого хазяїн? Треба називати перший. Хазяїн то пасує голові райви куткому. Ця підкована неточність відволікла Василя від усвідомлення свого дурнющого становища, в яке він несподівано потрапив. Машина зупинилась біля правління, де юрмився люд, чаділи цигарки, голосно вітались бригадири і покректував незаглушений колісний трактор. Секретар вийшов з машини, м'яко Василь аж дивувався, причинив дверцята і заходився ручкатись із чоловіками. Подію тігнав машину від розлогу акації і також вийшов, побачивши когось із знайомих. Круць пригнувся, непомітно відчинив дверцята, вислізнув із машини і пішки подався в городище. Зараз його міг би заспокоїти лише фейлетон, у якому когось зрівнюють із землею, викурюють з високої посади або притягають до кримінальної відповідальності. Його очі не тримали газетних літер. Шерифт розповзався перед ним, як розворушений мурашник. Газета в руках тремтіла. Чи жіночий портрет все прощально дивився на нього зі шпальти. Ой, Тимоша, Тимоша, у Круця ще не сплять. Може, Тимоша, зайдемо на склянку вина? А чого, пса, йдемо? Отчинімо хвіртку, Тимоша, й заходьмо. Круць почув гонтен голос, пошбурив на стіл газету. Сьогодні хай п'є поверхній гудзик, а записувати не буду. Не тиміш, а невідкладна душевна допомога. Розділ дванадцятий Тугий осінній туман валує під сарматським горбом. Мокрі кібляки його перевертаються з боку на бік, гордою сунуть на городище. Потонув у тумані сільський цвинтар. Приглушено зітхає бух. Хрипко та тахкають гуси, що на вмання шукають стежку до води. Похрипли зозулі за хатою баби Капшучки. Гора стоїть, як острів у молочному морі. Еля Губа ще раз поцілувала сидорів портрет на могилі. терла хусточкою зарушені губи. Прощальним поглядом обвела маківку сармацького горба. Відірвала от землі важкий чемодан і пішла в бік вапнярки, жмеренки і Німеччини. Вона вирішила не прощатися з городищами. Боялась цього прощання. Бо воно могло так затягнутися, що переросло б у бучні проводи, які розчулять її, вичавлять першу сльозу, і вже доведеться розпаковувати чемодан до наступної осені. Туман здався їй вищим, і коли тричі прогорланив Мартин Піньо, вона вийшла з цвинтаря. Городища залишились за шелом'янем у тумані. Хай тепер до хрепоти свистить овлур і піє піню. Вона вистоїть, бо переборено найважче. Вона вирвалась з магнітного поля городищ, діє якого сягає хіба що до вапнярки. Важкий чемодан муляв руку, глухо булькала пляшка з городищанською олією, в'язкий туман забував подих. Але Еля була сповнена рішучості, якої б вистачило навіть Суворову на штурм Альп, і ще б залишилось Наполеону для битви під Ватерлого. Йшла через Кармелюків ліс, що печально струшував із себе голомозі жолуді. У зорчості тюбетеїчки одлітали бік ще тоді, коли жолоді торкались на льоту гільнячок. Рясна роса яріла на притлумненій осінню траві. Птахи колотили крилами туман над самою її головою. Гортанно скрикували, і голоси їхні були схожі на скупий чоловічий плач. Елі йшла повільно, щоб у тумані не наразитись на дерево, або не втелющитись у наїжачений кущ шипшини. Тоді вже точно доведеться повернутися, бо не їхати ж їй у Саксонію з басаманами та санцями. Туман огортає її тіло. Висмактує з нього тепло. Литки обтягнуті тонким капроном, уже здерев'яніли, і вона їх майже не відчуває. Білий плащ вкрився вільгістю. Лаковані туфлі з яскравим бурштиновим переливом забабрались у мокру листяну потеруху. Навряд чи вихож сохнуть до жмеренки. А то маняка висить перед очима, холодним слизом проймає до кісток. Елен погляд ледве протинає його на кроку перед. Тому іде вона обачна, як по краю урвища, часто зупиняється, переводить поглих, розминає затерплу руку, обходить довкола чемодана, щоб підхопити його другою рукою, яка встигла відпочити. Тому її слід на росі весь час зав'язується в зашмур, наче хтось невидиме її переслідує, а вона напосілася збити його з дороги. Простогонів важкий товарняк на Одесу, і ліс довго тремтів, струшував листя, жолуді та прив'ялі ягоди. «О, Майн гот, дай мені сил вирватися з цього туману!»